Dělikož se jedná o knížku, kterou jsem přeložil, e, tak možná by bylo dobrý od začátku do konce. A to je dlouhá etapa. My jsme vlastně na prvních věd a já se pokouším e, to dát nějak dohromady tak, aby to dávalo smysl jako celek. Hm? No a ten celek Promiňte, já tady mám přednášku od, jestli byste jste byli tak láskaví, no, na hodinu a půl mám přednášku, no tam není právě ten, každý úterý a v sobotu taky, jo, od No, tak to je společenská místnost, tak můžu očekávat cokoliv. Tak možná, že počkáme, až zase budou ty podmínky trochu lepší. Dobře, tak jedná se o knížku, kterou jsem přeložil, a chci, aby jako ten význam té knížky je neskutečně hluboký. a potřebuje to koncentraci, potřebuje to studium, potřebuje to praxi. Hm? No a právě proto, že v této knižce všechno má význam, hm, tak pokusím se projít rychle ty části, které ji nepovažuji tak za důležitý a, a ty části, které jsou důležitý, od, od těch se budu jako více v detailu hm? je budu vysvětlovat. Tak skončili jsme vlastně pouze tím, to už jsme myslím probrali, text říká šástra praví existuje darma, jo, ta darma, kterou tento text vysvětluje, o té jsme se zmínili, to je vlastně jedna mysl. Hm? Jedna mysl její poznání má dvě metody. To je metoda takovosti, která se nemění, a metoda mysli, která vzniká a zaniká na základě čin a důvůbec, které my tu takovost nemůžeme pochopit. Hm? A Takovost není oddělená od jejich atributů a od jejich funkcí. V čínské filozofii podstata vlastnosti, podstaty a funkce vlastně je jeden celek. To není jenom v buddhismu, to je i v taoismu, Hmm? to znamená, že těch pět agregátů nebo mysl a tělo, což nás tvoří, se nedá odlišit od takovosti, která vlastně nemá žádné jméno, nemá žádnou formu. To jsme se učili na začátku, jsme mluvili o tom, že jak bývá zvykem, až Fagosa dává úctu trojitému klenotu, Buddha je pro něj jako podstata. Ta podstata musí mít atributy, což je darma, a podstata a darma musí být použití, což je sanga. Čili tyto tři jsou stále společně. Stejně tak v našem pochopení Mahajány my bychom měli chápat podstatu, která se nemění, vlastnosti podstaty, které jsou stále se mění na základě příčin a podmínek, a funkce. A ta podstata je. Jak už jsme se zmínili, ta podstata ta je neoddělitelná od darmy hm? a dárma je mysl všech bytostí. Mysl všech bytostí obsahuje jak podstatu, tak i vlastnosti, tak i funkce. A ty nejsou od sebe oddělitelné A to je, co je třeba poznat. Hm? A proto eh, Ašvagoša říká, šástra praví, existuje darma, hm, což je darma jedné mysli, která má dva způsoby, jak ji pochopit. To znamená její takovost, která se nemění, a její vlastnosti, které se stále mění, a její funkce, které též jsou vlastně neoddělitelné, od podstaty a od atributů podstaty. No, a vysvětlení, vysvětlení které budeme vysvětlovat, což má pět částí, čili toto dílo má pět kapitol. První je důvody a příčiny sepsání traktátu, pak je Souhrn významu učení, doufejme, že se k tomu dostaneme dnes, to je důležitá část. Příčina má význam a ty příčiny, vlastně, proč je vysvětlím, protože ty vlastně schrnují význam. A ten význam je velice hluboký, proto potřebuje vysvětlení. To je třetí kapitola. A interpretace, vysvětlení je ta nejdelší část traktátu, asi tři čtvrtiny. Hm? No a pak praxe víry, protože význam se nedá praktikovat bez praxe. A praxe zde je praxe víry, protože pokud nevidíme nedualistickou nedualistické pochopení veškeré naší zkušenosti, my začínáme tím, že v něho věříme. Když v něho nevěříme, my ho nemůžeme pochopit. A věříme tomu tím, že dáváme na základě moudrosti a na základě velkého soucitu, dáváme v srdci nebo Mysli. Podstata mysli je srdce. Mozek v čínské, v indické tradici má pouze pomocnou funkci srdce. My jsme zapleteni ve stavu strasti srdcem a můžeme se jedině z toho stavu zase, strasti srdcem odpojit. Proto srdce je uprostřed pochopení souvislého vznikání. Všechny tradice tvrdí, že to, co Buddha získal probuzením, to je plnou znalost souvislého vznikání. V souvislé vznikání, obzvláště v nedualistickém pochopení souvislého vznikání, neexistuje nic, co existuje samo o sobě, kromě takovosti. Takovost je jediná, jediný fenomén, nedá se ani nazvat věcí, protože se nedá chytit, je jediný fenomén, který hm, vlastně obsahuje všechno. A všechno je souvislé vznikání a souvislé vznikání nemá vlastní jádro. Protože souvislé vznikání nemá vlastní jádro, proto veškerá naše zkušenost není nic jiného než takovost. Ovšem my to nevidíme, protože nemáme hm, světlo neboli uvědomění srdce a mysli. Právě proto praxe je hlavně praxí víry. Když víra je dokonalá, tak my můžeme na základě jejího prohloubení tím, že zůstáváme v plném uvědomění pravdy bodičity. Pak chápeme veškerou naši zkušenost na základě bodičity, praktikujeme praxi bodisatvů, což jsou dokonalosti a předáváme zásluhy ne pro svou vlastní realizaci, ale pro realizaci všech bytostí. Realizace všech bytostí je realizace jedné mysli. Hm? Jedná mysl je jediné, co patří všem bytostem. A nejenom bytostem, též věcem, protože my nemůžeme vidět žádný objekt bez mysli. Hm? Právě proto mysl, která je, jestliže ji pozorujeme, je stále ve stavu nestálosti. A stav nestálosti je stav souvislého vznikání, a to souvislé vznikání má v této tradici, základ v mysli, základ v srdci. Čili třeba praktikovat, aby jsme pochopili význam. Význam mysli je, že přestože je tak, jak ji poznáváme, stále ve stavu nestálosti, Právě proto, že nechápeme stav nestálosti, my nechápeme tu podstatu mysli. A podstata mysli je právě, že je, je ta takovost, která se nemění. A to je význam praxe víry. Poznáme v v té nestálosti, takovost, která se nemění. Takovost je nedualistické pochopení prázdnoty šunjata. do slova znamená v sanskritu nula. I dnes v Hindi, když říkáme nulu, říkáme šunja. Šunjada je stav nuly. Tento stav nuly v nedualistickém pochopení je stav všech fenoménů, které vznikají a zanikají na základě souvislého vznikání. Ale stav nuly není stav něčeho, co by chybělo, je právě stav naplnění, které se nazývá takovost. A to není lehké realizovat. Právě proto poslední kapitola po vzbuzení k praxi a její užitek. Čili pět kapitol. Teď rychle vysvětlíme tu první kapitolu, která je též důležitá. Vše vlastně v tomto traktátu má svůj význam, ale já se zmíním. Jenom krátce o od, od těch příčinách a důvodech sepsání traktátu, první kapitole, protože navazuje na to, co bude řečeno potom. Navazuje na vlastně to, co autor učí v těch pěti kapitolách, o kterých jsem se zmínil. Hm? Tak první. Důvod k sepsání tohoto traktátu, jak už jsem řekl, autor říká, že už v sutrách všechny, obzvláště v v sutrách, vlastně ty základní body tohoto traktátu, jsou vlastně jsou zmíněny. A proto autor sám se ptá sebe, k tomu se dostaneme dnes, proč, když už ten význam je vysvětlen v sutrách, proč, jaká je, jak je, jaká je nutnost psát traktáty. No a on vysvětluje, že napsal tento traktát na základě osmi príčin a důvodů. První je všeobecný, a to je zbavit bytostí vší strasti, což je skutečný význam všech eh, duchovních disciplín. Duchovní, disciplín jsou, duchovní disciplíny jsou proto hm, i v západních duchovních disciplinách křesťanství, židovství, islámu vlastně důvod duchovních disciplín je zbavit bytosti strasti. Strasta, strast se nazývá ducha. A ducha je stav nenaplnění. Ve světské realitě, která je vlastně proces, jak už moudrý Heraklitos, nakonec si Hegel, to ke k stejnému názoru, to, co jedině můžeme poznat, to je proces. A v tomto procesu, hm, že v jeho nepoznání, neproniknutím tohoto procesu, my máme strast, prožíváme strast, prožíváme nenaplnění. Protože tento proces, proces života, jsme nepochopili. Arya Deva Nejdůležitější žák Nagarjuni říká, že my bytosti my nechápeme, že mysl není nic jiného než přechodný stav stálého vznikání a právě proto, že nechápeme tento přirozený stav stálého vznikání, my vlastně nemůžeme pochopit, že mysl je jediná věc, jediná realita, která nás může osvobodit. Nic jiná realita není. Přestože ta realita mysli vychází a zaniká v každém momentu, jestliže jsou příčiny a důvody k jejímu vznikání a zanikání. A to právě my bytosti nechápeme. To říká Ariadeva. Právě proto, že to nechápeme, my jsme ve stavu strasti. Čili všeobecný důvod k sepsání toho traktátu je, jako by měl být všech duchovních věd, zbavit nás bytosti všech strastí, aby, my, aby jsme dosáhli, my bytosti, konečnou slast. My se chceme zbavit slasti, aby jsme získali konečnou, hm? ultimátní slast. A ultimátní slast je, a jedině můžeme najít v mysli samé, Protože mysl sama je v této tradici alfa a omega souvislého vznikání. Proto tato tradice se nazývá čitamátrata, pouhé vědomí. My jsme se zamotali ve vědomí a ve vědomí se musíme odmotat. No a aby jsme se odmotali, hm? potřebujeme, aby jsme se nezapletli do světských, čemu se říká v čínštině páfang, světské větry. Hm? Světské větry je to, co nás bytosti odděluje od skutečného poznání. Jestliže jsme v čínském nebo v japonském kláštere, vidíme často na vchodě, na pá, fang, putong, osm větrů námi nepohne. A co je osm větru? On říká, že právě, že jméno, to znamená dobrá pověst nebo špatná pověst, zisk nebo nezisk, světské štěstí a nebo opak štěstí a nebo zisk a nezisk s námi nehnou. A on napsal tento traktát s čistou motivací, aby nás bytosti uvedl do, do slasti pravého poznání mysli a odvrátil od strasti a nenapsal ho, aby získal něco, světský zisk, aby získal světské štěstí, aby získal jméno a aby ninda a prašamsa v sanskritu, což je, aby nebyl chválen, aby nebyl objektem chvály nebo objektem kritiky. On prostě to napsal pouze a jenom ze čistého, z čisté motivace. Za druhé, chci vysvětlit původní význam učení Tathagatu, aby ho bytosti správně pochopili. Hm? No, to je ta část, ke které se dostaneme, jestliže ne, dneska, tak to je ta druhá kapitola, vlastně eh, souhrn významu učení. Hm? Souhrn významu učení eh, autor vysvětluje původní význam učení Tatágatu, aby ho bytosti správně pochopili. Hm? Čili to, to je přesně to, co jsem vysvětlil, to je učení o jedné mysli, kterou pochopíme dvěmi metodami, neboli parjája, parjája znamená metoda, znamená praktika, znamená způsob. Hm? Sanskrit čínský na jsou neobvykle strané jazyky, stejné slovo můžeme použít v mnohých významech. Zde paria, dvě paria. Praxe, jak poznat tuto mysl? Metodu neměné mysli a metodu mysli, která se stále mění na základě důvodů a příčin. Bez důvodu a Příčiny nevyvstane v mysli objekt právě proto, jak tento traktát vysvětluje samády jedné mysli. Samády jedné mysli je samády pochopení mysli a systémem tím, že se Soustředíme na, vlastně na nemyšlení. Když mysl nemá objekt a nevystává v ní žádný objekt, no tak vlastně ona se přibližuje té nedualistické realitě, kterou je třeba pochopit. Jestliže mysl má objekt, no tak samozřejmě je nestálost sama a za, a je vlastně základ pro naše pochopení veškeré nestálosti uvnitř i venku. Ale ještě, že mysl nemá žádný objekt, kde prebývá? Přebývá v áláje, nebo prebývá v bhavanze, hm? což je kontinuita mysli Tato kontinuita mysli Není kontinuita podstaty mysli. To je třeba pochopit. Jestliže to pochopíme, tak ta, pochopíme, že ta podstata jedné mysli, což je lůno, ta tága ve všech bytostech, má velkou podstatu, velké uplatnění, velké atributy, hm? velké funkce, které jí patří i ve stavu potenciálu v, nám, v nás bytostech. V náš bytostech tato mysl, jedna mysl, je ve stavu potenciálu. V budově tento potenciál Se plně naplnil a právě proto stav prázdnoty, stav takovosti je stav plnosti, do kterého není možné nic přidat, z kterého není možné něco ubrat. A potenciál této mysli je ta jedna mysl všech bytostí, což je této tradici, Lunotatagaty neboli přirozené budovství, které je objektem samády ve většině systémů meditace, které jsou učené dnes v Mahayajánové tradici, ať už v Tibetu, tak i v Číně. Tretí. Aby bytosti, jejich kořeny dobra dozrály, setrvaly ve víře v... a neustoupily od ní. Hm? Čili aby byly neodvratní. Jestliže víra v nás dozraje, budeme anivartin. Anivartin je ten, který se od víry nemůže odvrátit, tím pádem je předurčen k nedualistickému probuzení. Na rozdíl od individuálního probuzení, které v této tradici vůbec. Většině Mahajánových tradic, kromě tradice Asangi a vasubandu, je vlastně individuální probuzení je pouze prostředek k plnému probuzení. Většině Mahajánových tradic je Mahajána chápaná tímto způsobem. na základě Lotusové sutry, která historicky, aspoň z toho, co jsem četl, je vlastně prvním důležitým dílem Mahajánového učení, které vlastně je základem pochopení Mahajány. Čili, aby jsme to pochopili, koreny dobra do v praxi víry, to je třeba pochopit, tak, jak je prezentovaná v bahajánové tradici, se nacházejí vlastně všechny pozitivní prvky, které vedou k os osvobození. Čili praxe víry, to není nejedná se jenom o víru, víra je pouze základ, který vede k vystání bodičity, k vystání mysli na nejenom individuální probuzení, ale probuzení všech bytostí. Bytosti nikdy nebudou vždy, všichni probuzení, ale mysl bude všechna probuzená. Proto jedna mysl, čili mysl budy, a mysl nás bytostí jsou od sebe neodělitelné. A to je třeba přímo realizovat. To je objekt víry. Buddha též byl prostě bytost, ale překonal. Hm? Ty, tu, se říká, hrubost, s kterou naše mysl bytosti je spojená. Tím pádem jeho mysl realizovala plně potenciál, uvědomění potenciál budrosti. Na rozdíl od nás, který jsou vlastně na začátku této realizace. A tím pádem praxe víry neznamená praxe víry jenom ve smyslu, že máme víru. Jestliže máme víru, praktikujeme. vdělou pozornost, smrti, Praktikujeme víry, praktikujeme správné úsilí, praktikujeme moudrost. Skutečná víra nemůže být oddělená od moudrosti. Proto je vysvětlována i v teravádové tradici jako okapana, avakalpana. Musíme se dotknout toho, v co věříme. A praktikujeme tak, aby jsme se s tím, co věříme, aby jsme se stali jeden celek. Jestliže víra je oddělena od objektu víry, no tak a my nejsme s tou vírou jeden celek, tak to není buddhistická víra. Buddhismus je věda Probuzení. A probuzení, praxe probuzení nesmí být oddělená od moudrosti. No A ta moudrost jedině přijde, jestliže máme tyto předpoklady. Máme dělou pozornost, máme správné úsilí. Pak můžeme mít moudrost, jestliže máme Moudrost, tak můžeme mít samády. Bez moudrosti žádné samády nemůže být. No a pak na základě šamaty a vypašany se můžeme stát anivartan. Na základě víry my se staneme anivartin. My nebudeme nikdy odpojení od Správné, správné praxe vdělé pozornosti a uvědomění, aby jsme dosáhli poznání nedualistické podstaty mysli. To je anivartan. Nikdy nebudeme odvráceni. I když budeme tak jako já, jako všichni z nás, Budeme konfrontováni s různými překážkami, které vlastně můžou občas celou naši představu hm? našeho života a našeho způsobu myšlení a našeho způsobu chápání naší zkušenosti úplně převrátit. Ale... To může být velice pozitivní za předpokladu, že máme jistou moudrost a schopnost v pozornosti a správného úsilí. A šamati samozřejmě. Samády. Ale samády na základě moudrosti. Zde moudrost je nedualistická moudrost. Pochopení, že skutečné probuzení nemůže být oddělené od podstaty mysli, která je nedualistická. A pak pranidhy, to je tež praxe víry, je předsevzetí hm? dosáhnout toho nejvyššího, pak Morální uvědomění šíla na základě tohoto vzeti, My nejenom se snažíme být užiteční sobě, ale neoddělujeme praxi bytí užiteční pro sebe od praxe bytí užitečný pro to ostatní bytosti. Protože mysl je jak už jsem, jak jsme se učili, je jedna mysl. Dvě mysly, tři mysly, mnoho myslí je jenom, jsou jenom metody v této tradici k pochopení jedné mysli. No a pranidhy musí být spojeno s Ayštlána, a když stána je přesto, že máme různé překážky, my se nenecháme odradit, protože naše rozhodnutí je nezlomitelné. To je praxe víry. Jestliže tato praxe víry dozraje, tak v tradici mahajany pak Stejně tak jako v terváně máme v tradici vysudimagy máme 16 vypasanových znalostí. Zde máme, aby jsme dozráli, zde máme, aby dozrála naše uvědomělost a náš soucit. dozrála k, k nedualistickému pochopení nedualistické reality, pak se staneme skutečnými bodysatvy, hm? no, tak musíme praktikovat deset druhů vír, deset druhů ustanovení se ve víře, deset druhů praxe založené na pochopení víry, hm? čili moudrého činění, no a předání. Všech zásluh z tohoto moudrého učení pro dobré bytosti, jak říká Šantideva, paritjága, tím, že se vzdáme všeho, tím získáme vlastně nedualistické poznání. Vzdát se všeho, na to potřebujeme mít tež nejenom ideál, ale praktickou, praktické pochopení, že realita je právě tak, jak je. A to je význam souvislého vznikání. Nejenom ta nejvyšší realita je tak, jak je. Ta přechodná realita která se nedá od nejvyšší reality pochopit, je právě tak, jak je. Protože souvislé vznikání nedovoluje, jestliže ho správně pochopíme, nedovoluje představu jakéhokoliv jádra v naší zkušenosti. Třetí bod, aby bytosti, jejichž koreny dobra, se setrvali ve víře a neustupovali z ní. Hm? To se jedná, to je ta třetí bod, který jsme přeložili. To se jedná o bytosti, které už dozrály v praxi víry. Teď bytosti, které ještě nedozrály v praxi víry, to jsme my, aby bytosti s nepatrnými koreny dobra pěstovali víru v mysl. Z co jiného je víra? Protože toto je učení jedné mysli, samády jedné mysli, právě proto, jestliže v nás ještě ty Kořeny dobré nedozrály, my máme ještě pochybnosti, naše odhodlání hm? není úplné. Hm? No a tím pádem, jelikož naše odhodlání není úplné, co to znamená? My jsme ještě ne většina z nás, skoro všichni jsme nepoznali přímo stav mysli, které, která je nad příliv a odliv nečistot. Tomu se říká anasáva. Právě proto v nás ještě ty kořeny dobra, co znamená opak chtíče, opak zloby, a opak nevědomosti nedozrály. No a právě proto musíme se povzbuzovat ve víře, praxi, studiem, aby ty koreny dobra dozrály. Když koreny dobra dozrajou, můžeme přímo. realizovat víru. Když přímo realizujeme víru, jestliže praktikujeme teroládové tradici, znamená to, že se staneme ti, kteří vstoupili do, do toku, který nás povede Jestliže praktikujeme Mahajánu, no tak se, jsme se stali anivartin. Naše, jsme nezlomní v naší víře. Být nezlomní v naší víře, jsme realizovali víru, no tak jsme realizovali též vlastně i přímo mysl, která není hm, objektem přílivu a odlivu nečistot. Jak je později vysvětleno v textu toho, kdo je neodvratný ve své víře. Je podobná nebo stejná jako realizace toho, kdo vstoupil do toku, který vede k mirváně. Protože nakonec v tom nejhlubším smyslu, nirvána je jedna. A ta nirvána v tomto systému není nic jiného, než podstata my mysli, kterou my nevidíme. A protože ji nevidíme, jsme od ní odloučení, Ale vidět ji můžeme tím, že pochopíme, že mysl, která je bez objektu, je též vlastně ta mysl, která je vázaná na kontinuitu mysli. A ta kontinuita mysli není skutečná. To je nedualistické poznání mysli. Abych dokázal na spásné prostředky upája, k zbavení se karmických překážek, aby bytosti správně chápali mysl. A zbavili se poblouznění píchy a. A vymanili se ze sítí zla, ze sítí máry. Zlá to je mára. A mára v buddhismu znamená čtyři máry. Mára pěti agregátů ulpívání, mára smrti, zlo smrti, zlo pěti agregátů ulpívání, zlo kléšas, zlo přílivu a odlivu nečistot do mysli, zlo těch faktorů, které mysl dělají zašpiněnou, nejasnou, a tyto spásné prostředky jsou k tomu, aby nás zbavili veškeré hrubosti mysli. Hrubost mysli daustuliam sanskritu, to je tež pálí dutulam, je opak prašraddy. Prašraddy, neboli pasády, je jemnost mysli. Až se staneme budhy, a to nějaký pátek potrvá, se trváváme stále ve stavu prašraddy. Ve stavu jemnosti mysli. Jemnost mysli je stav uvolnění a jasnosti. Opak toho je studiám, tutulam, to je stav hrubosti. Jakmile mysl má stav hrubosti, je ve stavu neklidu, ve stavu strasti. My můžeme stav jasnosti, uvolnění, stav lehkosti, stav míru, prožít ve stavu koncentrace, ve stavu vypasany, ale tento stav zase nás opustí, jestliže se setkáváme s světskými strasty. S nimi nesetkávat je skoro nemožná věc. Získat stav lehkosti, jasnosti, uvolnění. V meditaci je jedna věc, ale stáv, aby tento stav nás nikdy neopustil, to je těžké. Ale jestliže pochopíme mysl... Hm? Prost, spásné prostředky k pochopení mysli, což je hlavně vysvětleno v té kapitole. Vysvětlení interpretace. No, tak se vlastně krok po kroku zbavíme všech rušivých faktorů mysle. Abych vysvětlil praxi šamaty a vypasany. Na základě víry, čili nedualistické pochopení, tak, abych opravil omily v myslích Britaďanů, v myslích obyčejných bytostí, které nemají ještě přímou realizaci toho, co je nad strastí světa a následovníků dvou takzvaných nižších způsobů praxe. Nižší způsobů praxe to jsou způsoby praxe, které mají vést k individuálnímu probuzení, což jsou žáci a budhové pro sebe. Ti usilují o osobní probuzení. Pritak džana, obyčejná bytost, je v stavu rozrušení, protože chce si užívat pěti smyslů a nemá moudrost, jak těch pět smyslů otevřít a použít tak, aby objekty pěti smyslů nerušily tím, že se ulpíváme anebo že odrážíme, čili že používáme na základě libosti a nelibosti, místo, aby jsme je používali na základě realizace. Čili obyčejná bytost touží po slastech na základě použití pěti smyslů, jestliže jsou intelektuálové na základě intelektu. No a slabost neboli omyl následovníků nižšího učení, které vede k vlastnímu probuzení, je právě nedostatek soucitu, díky, kterému se chtějí odloučit vlastně od strastí světa. Realizace této tradici je, Právě plné použití, plné uvědomění toho, co je užitečné nejenom pro realizaci mirvány, ale též pro dobro světa, pro dobro všech bytostí. Čili bodhisattva se nejenom učí to, čemu se říká Antara hm? duchovní vědy, které v buddhismu jsou vlastně věda, jak získat nirvánu, ale učí se též medicínu, logiku. Umění všechno to, co umožňuje bytostem získat jemnější stav mysli. Jak naši filozofové, dče a tak dále. Venaur vidí v kultuře v Spojené s humanismem, vidí právě naplnění mysli. Abych vysvětlil spásné prostředky, spočívající v meditaci na Budhu, na budhu v čisté zemi, tradice Mahajánova je tež vlastně spojená s tradicí čisté země. Realizace, Bahajánová realizace je realizace čisté země. Meditaci na budhu, která vede ke zrození v jeho přítomnosti a tak. Jejich mysl získá pevnost a neodvratné víře. Jak získat neodvratnou víru, která nás nikdy neodloučí od stavu pochopení nedualistické mysli? No tím, že obzvláště populární v tradice. tradici, my se Vizualizujeme si pomocí různých symbolů čist, čistou zemi, ve které vlastně všechno jsou spásné prostředky darmy, které vedou k realizaci nedualistického pochopení Dyrvány. No a poslední. Poukázání na prospěšnost a povzbuzení v praxi. Tak předtím jsme měli ty díly. Pátý, šestý, sedmý je spojen s vysvětlením. Hm. Ty předešlé hlavně s souhrnem a též s vysvětlením. No a ten poslední, to je vlastně po vzbuzení, poukázání na prospěšnost a po v praxi. To je poslední nejkračší kapitola, protože v praxi víry, nedualistickém pochopení praxe určitě budou různé prekážky, pokud ji bereme tuto praxi seriózně. No a proto potřebujeme být stále pozbuzení a mít jasnou představu prospěšnosti této praxe. Nebo tato praxe není jenom na to, aby jsme šli nad strast světa, ale aby ve strasti světa jsme našli plné probuzení. Otázka, proč znovu vysvětlovat toto učení, které sutry už objasňují. Hm? O tom jsem se zmínil. Toto učení, které, kterému teď pomalu se dostáváme, už je objasněno v sutrách. Autor si ho sám nevymyslel. Hm? Jestliže studujeme Mahána sutry, obzvláště Lankavatáru, hm? což je základ pro pochopení Zen, hm? Body Dharma, když přišel do Číny a je symbol vlastně přímého přenosu Budhovy doktríny do Číny, učil Lankavatára sutru. Toto dílo je jistým způsobem a je prostředek k hlubšímu pochopení obsahu Vankávatára sútry. Odpověď. Ačkoliv v sútrách toto učení je... Ačkoliv... V sutrách toto učení je, je, je obsaženo. Schopnosti a jednání bytostí nejsou stejné jako dříve. Podmínky pro přijetí učení, pochopení a jeho pochopení se změnily. To znamená, když Tathágata byl ve světě bytosti, měli ostré mysly hm? týkšné Indria. To znamená, 600 let před Ašvagóšou, hm, v době Budhy, bytosti měly ostré smysly. Proto, když Budha učil tisíce bytostí, stejně tak, jako jestliže věříme novému zákonu, když Jan. učil v Jordánu, tisícové zástupy, hm, okamžitě hm, dosáhly hlubokého pochopení hm, učení Jezusova. Hm. Stejně tak, za doby Budhy hm, bytosti, vlastně duchovní vědy byla hlavní všichni hm, se o duchovní vědy se jimi zabývaly, byly částí tradice, která vlastně stejně tak, jako ještě dnes, v Půrmě a částečně v Tibetu, ta tradice zahrnuje vlastně všechny stránky každodenního života. V té době ty, ti, co hlásali Pravdu měli skvostné tělo, mysl, nebo disciplinovaně, asketicky i činy, i karmu. V té době netřeba traktátu, po tom, co Buddha dokonalým hlasem přednesl různé druhy bytostí, každý po svém pochopili Budha byl tak zručný v učení darmy, že každému zprostředkoval darmu podle jeho možností. Tak zručná bytost, jako je Budha, už po jeho odchodu se nenašla. Po odchodu Tathagaty některé bytosti pochopily pravdu silou vlastní schopnosti, vlastní moudrosti na základě obšírného naslouchání. Některé bytosti naslouchaly málo, ale pochopili mnoho vlastní silou. Čili první dva, dvě kategorie bytostí, oni pochopí, teď poslouchali budhu, poslouchali jeho žáky a pochopili hned, na základě jejich poslouchali mnoho nebo poslouchali málo. Pochopili na základě jejich pozadí. Hm, praktikovali v té době. Lidi praktikovali samády, praktik, studovali, hm, naslouchali učení. Čili tyto kategorie, dá se říci, že nepotřebují traktátu, nepotřebuji, aby darmi, Buddha k ním přímo hovoril a jelikož měli vyvinuté smysly, ostré smysly, pochopili hluboký význam jeho učení. Některé bytosti získali pochopení tak, že se libovali v tom, co je stručné, ale ne, některé bytosti neměly sílu vlastního intelektu a díky vysvětlení traktátu darmy, dlouhému studiu Abidharmi, pochopili význam. A teď tento traktát byl obzvláště napsán. Pro čtvrtou kategorii některé bytosti získaly pochopení tak, že se libovali v tom, co je stručné, ale obsahuje mnoho významů, protože se jim protivilo mnoho slov a obšírná pojednání. Čili tento traktát je pro ty, kteří už v dnešní době nejsou tak zruční učitelé, aby jsme pochopili hned na základě poslouchání hluboký význam budova učení. Musíme studovat a aby darmy vlastně toto schrnují ten nejhlubší význam tohoto učení, protože my neposloucháme samády. My, i když posloucháme, my to učení nám Neprinese okamžité pochopení. Musíme studovat traktáty, aby jsme vlastně pochopili, o čem Budha mluví, nebo ty vysvětlují, aby darma vysvětluje ty kategorie pochopení, které potřebujeme k tomu, aby jsme bezprostředně poznali hloubku Budhova učení, hloubku souvislého vznikání. No a některé bytosti získaly pochopení tak, že se libovali v tom, co je stručné, ale obsahuje mnoho významu, protože se jim protivilo mnoho slov a obširná pojednání. Hm? Čili to je, tento traktát je hlavně pro ty, kteří chtějí hluboký význam, Stoučnost. A protiví se jim mnoho slov a obšírná pojednání. ne to obširná pojednání hm, někdy, obzvláště, jestliže studujeme různé systémy a tak dále, nás, pokud nemáme silnou praxi, uvádí spíše do Větších pochyb než tím, co jsme studovali. Účelem tohoto díla je obsáhnout nezměrný smysl pravdy obsáhlého učení tatágy. Proto je třeba traktát objasnit. A teď se dostáváme konečně. osnově díla, která pak bude vysvětlena a ta část vysvětlení a interpretace je vlastně nejdůležitější část díla, co se týče filozofie a pochopení praxe. Ale je to vlastně vysvětlení toho, co je naznačeno v druhé kapitole, která vysvětluje význam textu nebo osnovu textu. Jen se dá přeložit jako osnova osnova významu textu. A ta začíná takto. Všeobecně vzato Mahayana má dva Aspekty. Tady aspekty, <laughs> překládám jung jung aspekt, to jsem použil překladu japonského uč učence, ten, myslím, že to není nejlepší, Aspekt, aspekt principu má dva aspekty. Aspekty, radši, formy. Hm? Mahayana má dvě formy. Jung znamená eh, doslova v moderní čínštině, jung znamená eh, má dva druhy. Hm? Mahayana má dva druhy, ale zde druh se moc nehodí. Já bych to přiložil jako má dvě formy. Mahajana má dvě formy, neboli dva aspekty, které zachycují, hm? co Mahajana je. První je aspekt nebo forma principu. Princip zde znamená dharma. Forma principu. Princip dharma. Dharma je to, co svabhávám dárajaty. To, co má nebo co obsahuje vlastní podstatu. Vlastní doslova vlastní eh, soucno. To, co má vlastní soucno, je dharma. A zde, v, podle Abidarma Koša, částečně je to též objasnění tervády, vlastní soucno mají ty věci, které nemůžeme rozbít ani doslova fyzicky, ani logicky, to jsou věci, které mají vlastní soucno. Tak jako vlastní soucno země je tvrdost, měkost, hrubost, hladkost, těžkost, lehkost... Tyto kvality, kdykoliv budeme konfrontováni se, s elementem zemí, tedy se elementem země je ve všem, co má formu. Hm? To, co má formu, ve všem je element země. No a kdekoliv je element země, tak jsou tyto vlastnosti. Tyto vlastnosti země se stále mění, ale tyto vlastnosti zůstávají právě proto, jsou skutečné. Kdykoliv máme nějakou formu, její tvrdost představuje vlastnost země. Její měkost představuje vlastnost země. I když... Tyto vlastnosti se mění, tvrdost bude měkkost, měkkost bude, ale kdykoliv bude země, tak tyto vlastnosti zůstávají. Stejně tak, kdykoliv máme mysl, jakožto proces, máme počítek. A počítek, počitky se stále mění, ale podstata počitku, což je přijetí objektu, jakožto Příjemného, nepříjemného, nebo ani příjemného ani nepříjemného. Tato vlastnost se nikdy nemění. A právě proto počítek je to, co má vlastní podstatu. Ale třeba stůl žádnou vlastní podstatu nemá, protože když ho rozbijeme, nezbyde nic než popel, což je též forma a v ní stále bude jenom ta tvrdost, měkost a kde je stůl. Čili to, co se nedá rozbít ani logicky, ani fyzicky, to je darma. No a zde, jelikož v této tradici, jelikož všechno je proces, A proces je změna. A v tom procesu ta změna je takovost, jelikož my nevnímáme tu změnu jako takovost. Právě proto my vlastně darmu v tom hlubokém pojetí, nedualistickém pojetí, Čili všechny fenomény bez výjimky mají jen jednu podstatu, a to je takovost. Čili takovost je darma. A ta takovost nemá jména, nemá formu, ale na základě té takovosti vystávají všechny formy, vystávají všechny jména, Zde jsme zase opět konfrontováni s čínskou filozofií. V čínské filozofii takovost jako podstata neboli darma, je něco přirozeného. Je to princip. Princip je lí. Princip je například. Jako, že strom, strom má ty různé kruhy, které určují jeho, jeho věk. A to je něco přirozeného. A to dává vlastně ta přirozenost dává formu všemu všemu co se dá nějak pochopit. Čili ta dárma je přirozen v tomto pojetí, to je napojeno na čínskou filozofii, je vlastně přirozenost všech věcí. A přirozenost všech věcí je takovost. Stejně tak, jako my nemůžeme pochopit, proč ty když jsou formovány ty, ty kruhy ve takovým způsobem a ne onakým, my nemůžeme to pochopit, ale je to přirozený proces. Stejně tak, takovost je přirozený proces, který je nad možnost tomu dát nějaký konkrétní jméno nebo konkrétní formu, ale přesto je základem všech forem a základem všech jmen. Čili tato dharma... Hm? Je něco, co tam je v nás, jakožto v bytostech, je to, se projevuje jakožto álája, jakožto mysl, která má příbytek ve světě. Budhovi je to mysl, která nemá žádný příbytek ve, ve světě, ale je základem všech příbytků. Jako pro nás Alaya, kontinuita mysl, je základem pro všechny příbytky. mysly pro všecko, co vlastně my jako bytosti okoušíme myslí, protože naše mysl ještě. Bydlí, ale její podstata nikde nebydlí a formuje všechno to, co bydlí. No a ta podstata, která nebydlí v mysli, která má kontinuitu a právě proto byt na základě príčin a důvodu, na základě karmy, ta Mysl, její podstata je právě ta stejná mysl jako mysl Budhy, což je takovost. A takovost bytostech se nazývá vyrozené budovství neboli Luno A tato podstata, která má vlastní soucno a vlastní soucno je právě takovost. Mahajána má tedy dva aspekty. Aspekt toho darmy, což je vlastní soucno. Vlastní soucno je takovost. A aspekt významu. Hmm? vlastní soucno se nedá pochopit bez jeho vlastnosti, bez jeho atributu. V textu Paramarty, jak už jsem se zmínil, ten text, který jsem přiložil, má dva překlady Paramartův, to je ten prývější, a šikšananda. Paramárta překládá Mahajána, má dva aspekty. Aspekt darmy a aspekt arta. Arta výborné slovo zase v sanskritu. Sanskrit je neskutečně hluboký význam. Arta znamená objekt. Arta znamená tež význam. Objekt a význam je stejné slovo. To je těžké pochopit, ale jestliže studujeme buddhismus, stává se to jasné. Jestliže máme nějaký význam, musíme mít nějaký objekt. Objekt je vždycky spojen s významem. Každý vidí ten význam jinak, aspoň z hlediska buddhistického pochopení. Podle našich schopností, podle karmy, my vidíme věci jinak. Proto máme jiné významy. Ale ty významy a ta podstata těch významů tvoří jednu realitu. To je třeba pochopit. Ta mysl, která je podstata všech myslí a ta mysl, která má objekty a stále se mění, ty obrazy v mysli se stále mění a ty dávají mysli význam, bez, bez nich žádný význam nemá mysl. Nanda překládá ne jako význam, ale překládá jako joufa. To, co má darmu, to je význam darmy. Hm? Tak máme darmu jako princip a to, co má darmu, to dává ty darmě, ty podstatě, dává význam. Jestliže máme podstatu, a ta nemá žádný objekt, nemá žádný atribut, nemá žádné vlastnosti. No tak my s tou podstatou nemůžeme nic dělat. Právě my s tou podstatou můžeme něco dělat, protože má atributy, protože má vlastnosti, protože má formy. A to je to, co. Z Zdarmi dělá joufa, to znamená to, co má darmu. Darma je podstata a to, co má darmu, to je výraz té podstaty. Ty dva aspekty, podle autora, jsou nutné pochopit, aby jsme chápali, co Mahajána je. Podstata a atributy je jedna skutečnost. My nemůžeme pochopit mysl bez obrazů, které se v mysli obrazují, které se v mysli vytváří, které, které mysl produkuje na základě príčin a důvodů. Proto nedualistické pochopení reality je pochopení na základě podstaty mysli, která existuje sama o sobě. Existovat sama o sobě je existovat v celosti To, co existuje v celosti z hlediska buddhismu, to je právě práznota v nedolistickém pochopení. Takovost. A ta takovost nedává žádný smysl, jakožto podstata, pokud nemá atributy. A ty atributy a podstata jako jeden celek, to je Mahajana. To jsou dva aspekty Mahajany. To jsou dvě formy Mahajany, to jsou dva druhy Mahajány. A proto Mahajána je nedualistické učení. Podstata a její atributy jsou od sebe neoddělitelné. Jestliže chápeme toto, chápeme Mahajánu. A dále je vysvětleno, nebo už skončíme tady a necháme to na, na příště. Už máme. Tak příště vysvětlíme ten, tu osnovu a začneme s, s vysvětlením. Ta osnova je základ pro vysvětlení a to vysvětlení je dlouhý proces. Dlouhý proces, který obzvláště je zajímavý, nebo to nám dává možnost pochopit mysl, která je v nás bytostech vlastně svět. Svět, ve kterém podstata a její formy ve k stále, stále prolínají v jeden celek. A manifestuje se to tak, že podstata, což je takovost, prosicuje nevědomost a v tom případě my se My se odpojujeme od uchopování našich myšlenek jako něčeho, co nám patří. A tím pádem i od objektů, které se v myšlenkách, které v myšlenkách vystávají. Od obrazů, které v myšlenkách vystávají. A zase na druhé straně nevědomost prosicuje takovost, Jestliže nevědomost prosicuje takovost, my věříme v tu realitu, kterou vidíme, kterou chápeme smysly jako něco odděleného od mysli samotné. Tím pádem myšlenky, rozlišující myšlenky, bereme jako něco, co skutečně do reality patří a co jsme my. No a tím pádem zase prosicujeme takovost a takovost se pro nás stává nepochopitelná. No a když posilujeme víru, posilujeme pochopení takovosti, jestliže nemáme víru, no tak posilujeme pochopení subjektu a objektu, jako dvou oddělených veličin a posilujeme též tím pádem i uvázání na myšlenky, na mysl, která je vlastně objektivní výraz souvislého vznikání. Mysl je právě tak, jak je? Jestliže chápeme mysl tak, jak je, jak říká Arya Deva, chápeme se jako celek. No, No tak dobrý, tak my měli na základě mysli, tedy pochopení mysli, vysvětlujeme Mahajánu. Hm? Mahajána je pochopení nedualistické podstaty mysli. No a jak to pochopíme no, správně tak, aby jsme byli neodvratitelní od od pochopení nedualistického rázu naší zkušenosti. To, je, to se bude postupem času v tom zdokonalovat a tím pádem ten význam toho traktátu se bude stávat čím dál tím jasnější. Ale Nějakou dobu to potrvá a nejlépe musíme studovat sami. Tento traktát je též, dá se říct, napojen na utaratantra šastra. Jestliže máte utaratantra šástra, mnoho věcí jsou společné s tímto, s tímto traktátem. V tibetské tradici je studována více utaratantra šástra, v čínské tradici je více studovaná tato šástra a švagoši. Vystání výry Ale hlavní význam má mnoho společného. Tak jestliže máte přístupnou utaratantra šástra, Češtíně ještě není přeložená, ne? Utra, tantra, to by se mohli jednou udělat kolektiv, no. přeložit, obzvláště teď máme tu vystání víry v Mahajánu, snad to jednou vyjde, tak pak eh, můžeme to srovnat s šástra, což je vlastně vzpřízněná filozofie i praxe. No a je to Ačkoliv tato šástra patří do čínského buddhismu, je to vlastně tež aspoň pro mě. Hm? Jak chápat praxi Dzogčen, Mahamudry a tak dále. Vlastně je to zpřízněná. Praxe zpřízněná, praxe víry. No, a právě proto myslím, že obzvlášť pro studenty Mahajánové filozofie a praxe to bude přínos. No ale je to hodně. jak vysvětluje traktát stručně a nabito významem, tak snad se k tomu dostaneme pomalu, pomalu, že ten význam bude čím dál, tím jasnější. No a já myslím, nejlépe, nejlépe jak se dostat do hloubky tohoto traktátu, je učit od začátku do konce. Já jsem k němu napsal vlastně vysvětlení, ale to vysvětlení teď budu učit trochu jinak. No a tak mysl je vývoj, nic v mysli nestojí, zamyslete se sami nad tím, jak myslíme, Dneska jsme nemysleli před tím a jak budeme myslet možná za pět let, zase budeme myslet jinak. Právě proto ta mysl je vlastně, pochopení mysli je jediné, co nás přidruží k skutečné realitě. V této tradici Mysl je realita. Jiná realita není. Tak dobrý. Tak předáme zásluhy pro dobro všech bytostí. Dneska jsme toho napovídali dost. A doufám, že to bylo k něčemu dobrý. A budeme pokračovat k tomu. Teď ten souhrn díla ten je krátký, to doufám zvládneme příští lekci. A pak ty nejdůležitější, ta nejdůležitější část je vlastně vysvětlení. A to je pochopení praxe od konce do začátku, od začátku do konce. Pochopení, jak mysl pracuje v procesu probuzování, jak funguje v každém stádiu probuzování, jaké funkce se tam objevují, jakých funkcí, jaké funkce my musíme proniknout, aby jsme se dostali do stavu probuzení. No to je jedinečná věc. Tak jo. Yuen yi cekun O uči, ote níču tě nechce zásluvit dnešní praxe, přenesou na všechny bytosti aby my získali stav plného probuze. Tak dobrou noc ve spolek, nebo dobrý večer. Ante, ještě moc děkujeme, a já bych se vás ještě chtěla zeptat na něco. Příští, no, určitě, otázky jsme měli pomalu probírat, ale protože jsme jenom u úvodu, no tak až příště, až se dostaneme přes ten souhen a až se dostaneme k tomu vysvětlení, tak pak budeme vždycky začínat otázkami. Výborně. Dobře, děkuji. Se vysvětlují znova a znova, ale jiným způsobem. Výborně. Ještě jsem se chtěl zeptat na něco jiného. To je, tady to je skvělá informace a moc krát děku, ale ještě původně vlastně příští týden neměla být přednáška. Já myslím, že jste měla někam odjet. Chcete ji příští týden udělat, když jste v lázních? Tak já, pokud. Já vždycky, když sem někdo přijde, tak je požádám, aby mě nerušili a ty, ty hosté tady jsou ohleduplní tak myslím, že nebude problém. Můžeme pokračovat a já taky budu pokračovat myslím v sobotu v Angličtině a v neděli pravděpodobně pro ty Němce, no ale pro ty Němce ne, nevykládám traktát, spíše vykládám prakticky eh, meditaci, eh, hlavně meditaci na Brahma výháři. Dobrý, tak to někoho zajímá a umí německy, tak může i se napojit na to německy. Momentálně mám jenom tyto tři mm. aktivity. Hm? V, v, v v Němčině a v Češtině. V Češtině v úterý, v, V Němčině, a v, v Němčině a v Angličtině v neděli. Ale v neděli nevím, jestli no tak, tady je se týden v uvidíme. jestli budou tak ohleduplní všichni jako dnes, mm -hmm. <laughs> nemůžu zaručit. Jako tak jako si budete mít čas všichni, tak skvělý, tak a to doufám, skvělý. že teda vyjde. Tak. tak jo, tak zatím... Hm? Mějte Moc se. Moc děkujeme. Na shledanou.